Yes. Genom denna korridor löpte stora huvudvägen till Moskva. Även om denna landbrygga var obruten av stora floder genomkorsades den ändå av ett flertal biflöden. Dessa avsåg ryssarna att nyttja som försvarslinjer. Deras styrkor var uppdelade i flera kårer som stod beredda att blockera den svenska framryckningen. Av alla dessa biflöden var Beresina det största. Och det bästa övergångsstället över den floden låg vid Borysov. Följaktligen var det en punkt som var grå av vapen och ryska trupper i väntan. Den svenska ledningen manövrerade dock mycket skickligt. Man valde en sydligare väg samtidigt som man sände en stark rytteriavdelning fram mot Borysov. Avledningsmanövern fick ryssarna tro att huvudstöten verkligen var riktad mot Borysov. Under tiden nådde den svenska hären på småvägar ett annat övergångsställe som var praktiskt taget oförsvarat. Återigen hade den svenska hären med minimala förluster manövrerat ut sina motståndare. Den avsedda överflyglingen uteblev dock då marschen nedtyngd av en stor tross och försinkad av urusla vägar och uruselt väder gick för långsamt. Ryssarna fick tid att dra sig tillbaka. Och de omgrupperade sig i en ny position bakom den lilla floden Babich, kring orten Holovchin. Där skulle man igen försöka uppehålla den obönhörligt frammalande svenska armén. På små skogsvägar letade sig den svenska hären fram mot Holovchin. Innan alla förband hade nått denna plats gick man den 4 juli till attack. Punkten för anfallet var väl vald. I en intensiv och blodig drabbning kastades ryssarna ut ur sina befästningar. Svenskarna blev nu en gång för alla varsö att man inte längre stod inför samma patrask som man skingrat för vinden vid Narva. De ryska förlusterna uppgick till närmare 5000 man mot svenska på ungefär 1200. Då fienden flytt fältet fick infanteristerna sätta sig ner och vila. Allt medan ledade letade sig fram till dem med brännvin och bröd. Präster gick omkring på slaktplatsen och gav nattvarden till skrikande döende. Parentes. Många av dem sårade dog rätt snart. Den 29-årige kavalleristen Carl Duval levde i tre långa dagar med ett helt sönderhuggigt huvud. Näsan och halva ansiktet saknades. Slut parentes. Svenskarna slog upp sina tält på slagfältet som erbjöd en ryslig anblick. Högar av döda män och hästar, kanoner, renslar, kopparkittlar, mat och förstörda kärror i ett enda makabert lerigt virvar. De döda svenskarna myllades ned under militära hedersbetygelser i massgravar, men de flesta ryska liken lät man ligga obegravda i sommarens värme. En tung och stickande stank av förruttnelse la sig snart över trakten och gjorde det när outhärdligt att vistas där. Hundar sprang omkring och åt på de nakna uppsvällda människorester som låg kringströda överallt. Saren var usinnig över slagets utgång och ställde till med krigsrätt. Den lokala befälhavaren degraderades till menig- och dömdes att ur egen ficka betala förlorad ammunition och kanoner. Soldater som sårats i ryggen antogs ha visat feghet och sköts eller hängdes. Vägen till Dnieper var öppnad för den svenska invasionsarmén. Den 7 juli besattes Mojlev, en stor stad invid Dnieper. Här kom den svenska herren att ha sitt läger i nästan en månad. Orsaken till att man återstod stilla var dels, som vanligt, att hären måste fylla på förråden. Men framförallt ville man invänta Levenhaupts kår från Kurland. Denne hade förberett uppbrottet så gott som det gick, men när han fick den kungliga orden att bryta upp var det redan den 3 juni. Det var en svår uppgift att sätta trupperna på fältfot och samla ihop de stora förråd han skulle föra med sig. Och först i slutet av månaden kunde man bryta upp. Kåren bestående av 12 500 man, 16 kanoner och en monumental tross på flera tusen kärror tog sig fram ytterst sakta. När den svenska huvudarmen efter sin månadslånga väntan bröt upp den 5 augusti hade Levenhauts avdelning ännu inte nått fram men man hade dröjt länge nog. Operationerna måste återupptas Man marscherade dock inte mot fiendens huvudstyrka Som stod i en befäst ställning vid Gorki Utan stötte sydöst mot Sosfloden Ännu en av Njepers biflöden Svenskarna var tvungna att hålla sig nära Njeper För att inte blottställa Levenhaupts lilla kor Man försökte locka ryssarna till fältslag Genom hårda marscher sökte man nå en den ena, än en den andra fientliga avdelningen. Men dessa vek bara undan, lämnande ett härjat och rykande land efter sig. Ibland var svenskarna så nära att man red in i övergivna läger där allt lämnats kvar. Tält, hästar och ibland till och med fälthoror eller så exotiska ting som kameler. Vid Cherikov- in blev man stående ett par dagar och växlade skott med ryssarna på andra sidan floden. Kungen, upphetsad och skjutglad, klev själv omkring där och tog musköter från soldaterna och nedlade flera ryska soldater med sina skott. Endast en del smärre träffningar kom till stånd. Som vid Dobroje den 31 augusti och Rajovka den 10 september men de fick i stort sett inte ett annat resultat än att en massa soldater dog. Jakten efter de flyende ryssarna gick vidare i riktning nordöst mot den stora staden Smaljensk. För generalerna i den högsta ledningen var kriget denna regniga sommar en lång räcka namn på byar, städer och floder knutna samman av militärtekniska termer som framryckning, reträtt och forcerad marsch. Verkligheten för mannen i ledet var en annan. För honom existerade inte sammanhangen och de stora planerna utan bara det blinda, utmattade, klaffsandet på leriga skogsvägar över fält och vindkrusade ängar genom mörka och vattensjuka skogar på svajande kavelbroar och gungande flodbryggor för det mesta omvärvda av ett ihärdigt kallt regn som aldrig tycktes höra upp på jakt efter en fiende man nästan aldrig fick se, men alltid kunde ana genom de rökmoln som vandrade längs synranden.